І вип'є. Цівка крові довго буде у нього засихати на бороді, а я боятимуся колія. Дірку, із якої цибенітиме кров, заткнуть ганчіркою, а самі прийдуть снідати. Батько хвалитиме дядько Якима, який заколов так, що і не пікнув, а дядько, незвиклий до похвали, перекине чарку і припитає, чи є гречана солома для осмалу, чи тільки пшенична. Кабанчика осмалять і скриптимуть ножами. А я дивуватимуся, чому він у сараї був такий великий, неповороткий, а тут лежить собі не товстий і не довгий. Тату, а наш кабанчик ще не доріс? Питаю батька з надією. Та ще під свинок, каже він, і не повертаючись. Але годувати його нічим. І картоплі вже мало, і дертіні пилини. А буряки? Буряки ж ямці є, нагадую. Так тож для лиски. Лиска навесні отелиться. Тату, а кабанчикові ж небагато треба. Хай би він ще підріс. На ньому там сала одні шкурки, хитрую згадуючи бабусині слова. Розумниця ти в мене, усміхається батько. На осінь у школу віддамо. Потому батько зіскакує з підводи, бо далі йде боса гора, і дорога круто спускається вниз, орлик пирхкає, зупиняється, заткує. Але батько підв'язує до полоска гальмо і бере коня під вуздечку. Я найбільше боюся цієї гори, яка нагадує припічок. Боюся дивитися вниз, на село, що простяглося над річкою. Старий орлик з трудом утримує сани я лягаю на сіно поруч із кабанчиком, бачу, як від його ока й дорила, пролягла вузенька мокра доріжка. Він усе зрозумів. Прости, прости, прости. Шепчує безіменному кабанчикові і заходжуся з сльозами, ховає обличчя у сіно. Батько зривається на орлика, який раз по раз смикає по сторонки. Хоча ступає боком, обережно, бо слизько. Кабанчик лежить поруч, порохкуючи, Не зводячи сумних очей, У яких застиг тихий жаль до мене, До батька, до орлика, до всього світу, Який виявився таким жорстоким. «Можеш не боятися!» Гукає батько, зіскакуючи на сани, «І ми їдемо тепер швидко і весело. Проте щось не дає мені підняти голову І дивитися на село» де так багато хат, людей, де їздять навіть машини, яких я бачила всього два рази. Уже за півгодини кабанчика завели до холодного сараю без помосту. Затяжна весна перейшла в дощове літо. Хата у нас була маленька і сира під соломою. Спали усі покотом на поличку. Як тільки обсадилися, батько почав копати котлован на найвищому місці у дворі. Навколо було багато сусідських дітей, але вони не вміли ні лазити по деревах, ні плавати, ні стріляти із бузинової дудки. Ті діти здебільшого грали у квача. Голосували, билися, викрикували слова, які у хуторі були суворо заборонені. Вулички тут петляли сюди-туди, наче скручене мотуззя, а корі упасли у череді ген далеко від хат. У те перше літо я таки не змогла подружитися із сільськими дітьми. Ми з батьком щоранку запрягали орлика і їхали то по пісок, то по глину, то по дрова. Віз торох крученими дорогами батько запитував. «А як далі їхати, ти знаєш? Де наша хата?» «Хата під соломою. Бовдур цегляний», – вигукувала я. Він на радощах реготаву стріпував чорною гривою волосся. У нього був сильний низький голос, і коли він під настрій починав співати, дивилася на нього побожно. Знала, що саме за цей голос мати і згодилася за нього вийти, без любові. Любила вона іншого. Але той інший виїхав з хутора, щоб учитися на лікаря. Звали його Василь. Він обіцяв повернутися і забрати її в місто але приїхав через п'ять років із панею. Так хуторяни називали паня. Вона пошпортала долівку свекрів під борами, походила по хутору напахчена і напудрена, як лялька. Мати прочула, утекла в ліси голосити. Там був дух нашого прапрадіда, який піднявся з могили. Той дух і привів її на галявину до конвалії. Вона удихала пахощі дрібненьких білих квіточок, а дух людським голосом шепотів. Ось побачиш, нічого не змінилося, ліс тріпоче листям, птахи вирують, усе цвіте, тебе хтось зрадив, але ж він тільки людина. Там, серед лісу, мати вперше почула дивовижний голос хлопця, який йшов до хутора на упростець. Співай, співай, соловейку, всіма голосами, а я сяду та й заплачу дрібними сльозами. Хлопцеві було всього сімнадцять. У білій полотняній сорочці, у полотняних штанях, фарбованих вірховою корою босий, він стояв перед нею і усе закидав назад буйну чорну чуприну. Вона сиділа на пеньку, довга пухнаста коса спадала до конвалі ка дівчина замість вітання вигукнув юнак